Не чути птахів, лиш вітри голосять, ранок розбивсь на осколки снів. Крізь листя зелене прогорає осінь. Як довго немає від тебе листів?